Teatrul Național Radiofonic Ascultați în emisiunea de astăzi, în adaptare radiofonică, piesa lui Camil Petrescu, Iată femeia pe care o iubesc. Prezintă Viola Vancea M-am gândit totdeauna că e necesar, ca un scritor, să facă din când în când și unele sacrificii ideii, ca ideea a mișcării sufletești, ca pur fenomen psihologic. Dar zona psihologică e o zonă complexă, instabilă și ingrată. În ordinea fizică, de bine de rău, certitudini tot există. 2 și cu 2 fac 4 și 10 kilometri, orice ar spune Einstein, sunt în genere zece kilometri. Dar în lumea sufletelor, incertitudinea e suverană, psihologia e o știință care abia acum se constituie. Fragmentul citat, decupat dintr-o confesiune a lui Camil Petrescu, din anul 1926, oferită cu prilejul premierei Mioarei, mi se pare a avea, în ce privește dialectica procesului de elaborare a comediilor scrise după 1926, Iată femeia pe care o iubesc, profesor-doctor omul vindecă de dragoste, dona Diana, o dublă semnificație. Cea din tâi o constituie reîntâlnirea cu o constantă a mil Camil Petresciene, autenticitatea, întrevăzută ca expresia realității interioare, ea însăși generatoare de conflicte. Cea de a doua, fiind acea voință obstinată a autorului modalității estetice a teatrului de a restitui noțiunilor curente, conceptelor, sensul lor autentic, originar, prin atitudinea critică, polemică față de prejudecăți și truisme, față de teorii solid-argumentate sau față de false speculații. Iată femeia pe care o iubesc, piesă scrisă în intervalul mai-octombrie 1943, la insistențele lui Liviu Rebreanu și reprezentată în premieră sub direcția de scenă autorului, în 28 februarie 1944 are într-o mai mare măsură un rol de experiment reprezentând o ilustrare scenică a teoriilor despre estetica teatrală și, în același timp, izbutește să obiectiveze, cu mult mai convingător, câteva idei privind dialectica intimă a sentimentelor, autentificarea trăirii și a devenirii spirituale, prin iubire, prin intensitatea pasională a experiențelor de viață răsfrânte în planul conștiinței. Inutil a aminti opiniile emise de Camil Petrescu cu prilejul turneului ansamblului Pitoev, care a oferit publicului bucureștean, la acea dată, o versiune a pieselor lui Pirandello. Iată femeia pe care o iubesc are ca prim mobil ce rămâne în cele din urmă secundar din amitarea viziunii pirandeliene asupra dublei personalități prin introducerea în partitura personajelor a unor argumente și opinii ce se înfruntă și obțin, simultan, confirmarea sau anularea în funcție de trecerile aparent neașteptate de la o situație la alta, în funcție de confruntarea ficțiunii cu realitatea de dezacordul dintre aparență și esență. Piesa este însă, în ciuda acestui artificiu de construcție, consecventă viziunii Camil Petrescene, respectând într-un totul ideea că există în psihologia umană o coerență intimă, indestructibilă, a actelor individuale, dincolo de reacțiile și oscilațiile imprevizibile de comportament. Important este însă, nu elementul senzațional, benign al intrigii și evoluției dramatice, ce tinde, în finalul piesei, să confirme, prin replica eroinei, rostită aproape cu deznădejde, sunt Bela, teza lui Pirandello. Iubită și respinsă cu dezgust, prin identificarea cu Bela, Ana suferă sincer, amintind, prin frământarea sa, prin imbul de senzuală poezie al prezenței, prin discreția și pudoarea cu care își ascunde sentimentele, silueta doamnei T din patul lui Procust. Lărgind puțin convenția interpretării, înfrângerea și izbânda Anei, amintesc, deopotrivă, traiectoria eroilor luciți ai romanelor și dramelor lui Camil Petrescu, eroi care trăiesc intens pasiunea până la anularea propriei personalități, iar Anabela, eroina piesei, ar putea fi un corespondent feminin al acestora, păstrând, desigur, proporțiile și ținând cont de diferența de tonalitate dintre această comedie și dramele sale. Dacă l-am parafrazat pe Gustav Flaubert, afirmând pentru Camil Petrescu, Doamna te sunt eu, nu ne-am depărtat prea mult, credem, de acea inefabilă comunicare dintre creator și personajele sale. Annabelle ar putea fi, în acest caz, una din multiplele imagini, mai palide e adevărat, mai imperfectă și îndepărtată, ale sublimei Doamne te, răsfrântă în oglinzile inimii, înfiorată de iubire. Versiunea radiofonică a piesei constituie nu numai o salutare inițiativă a teatrului radiofonic, ce adaugă la ciclul paginilor regăsite din dramaturgia românească o nouă filă, sperăm memorabilă, dar și o întâlnire de excepție, o confundare în spirit și substanță, cu una din cele mai tulburătoare personalități ale teatrului românesc. Iată femeia pe care o iubesc! Adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu. Operatorul Casa Snagov va asigura o cură de odihnă ideală, dezintoxicare, analize integrale, Așezat într-o poziție maturică pe malul la Snagov, 3 hectare de parc modern de bras, o, oh, trei hectare, bras grozavă reclamă, ne fac. Trei barcaderi și plajă proprie. Două terenuri de tenis și de volei. <gri> Asta porti, e chiar de prea rană, de tot. Patinar, e domnișoară, Ana. Așa simi. se fac reclamele. Dar administratorul nostru, domnul Gureu, e un maestro de reclamă. Am văzut și afișe prin tramvai, la cinematografă. E plin orașul, domnișoara. doctor. Cu terenurile de tenis cam exagerează, tenis. totuși avem un teren de tenis, nu? Camere cu tot confortul modern. Trei medici specializați în psihoterapie sub conducerea Marelui Savan, Profesor, doctor Omu Rețineți Sanatoriul Casa Închide radio, Dora, deranjăm puțin. Da. Bună ziua, domnule doctor Balani Bună ziua, Dora, bună ziua, Ana. Bună ziua, domnule doctor da. uh, 23, cum a dormit? Ce-a cerut injecția asta? Ei, am sau să ceară? 17, a avut migrenă, vroia și el injecții. Mm -hmm. Vezi, însă neapărat ce-i de făcut cu 26, e furios, 26? a făcut o gareghin infernală. A vrut să-l lovească pe Vasile cu lampa de masă. Da, și Vasile ce-a făcut? E l-a domolit. Dar să știi că e periculos. Mm -hmm. Trebuie să-i explici profesorului. E dar la să spune mai bine cum a fost la a. teatru. Te-ai amuzat? Să știi că pentru serviciul pe care mi l-ai făcut, n-am să te uiți niciodată. <laughs> cum a fost piesa? Ce? Cu totul altceva decât piesele obișnuite. Ce să spun mai? Un cuvânt. Pirandello. Am văzut tot ce s-a reprezentat de ieri și... Era să nu văd tocmai pe asta. Îți mulțumesc foarte mult că m ai ținut loc. Eu să plec, am de făcut câteva injecții în oraș. Bine, bine. Ai grijă de 26, doctor Nicio teamă, nicio teamă. La revedere. La revedere. Da, da, Casa Zdagov. Internul de serviciu. Da, aici e Bălan, domnule profesor. Nu. Nu, domnul profesor, omul n-a venit încă. Da. Da. Lipemania acută. Uh -huh. uh -huh. Și-a încercat să se sinucidă. Bun, bine, cum vine, îi spun domnului profesor. Uh, cum se numește tânărul? Mihai Stănculescu. Bun. Bun. Îi spun tocmai. Da, da, da, da, da, da. Nici o grijă, va fi supravediat de aproape." <laughs> Bun, vă salut, domnule profesor! Asta. Stai să-mi notez. De, cum a spus că-l cheamă? Mihai, Mihai Stănculescu! Bună ziua, domnule profesor! Domnule domnule profesor. profesor. Domnule profesor. Domnul, nu, nu, domnule administrator, nu e așa. E mult mai grav decât crezi. Domnule Maria, ai ceva urgent cu mine? Nu, nu. Adică nu, nu e ceva urgent. Dacă nu e nimic urgent, te rog și pe ta, doctori Bălan, da. Vă rog să mă lăsați cu domnul administrator gură. Um. Da, vă rog! Vă rog. E loc, domnule gureu. Mm. Știți, avem puțină treabă la debarcare. Uite, deci despre ăsta fi... din perete vreau să-ți vorbesc. Le deproduc și în ziare. S-a spus că s-a transmis și la radio. Dar avem nevoie de foarte multă publicitate. Astfel de sanatori. Sunt ne la noi. Trebuie formată mentalitatea publicului. Eu, eu nu știu uite, a, a, a ascultă, foarte frumos. Ascultă, ascultă de gureu, ne cunoaștem de, de 25 de ani. Am fost colegi de liceu, amândoi. De. Am acceptat direcția acestei case cu toată bunăvoință. Dar de. Te rog și te rog orate, pentru totdeauna să nu mai faci asemenea neprecerea. Nu, ce ai de obiectat, dragă doctore? Eu credeam că ai să fie în Nu Dumneata să dați când... Încân... seama ce ai scris acolo. Mă compromis, mă faci de râs colegilor. Da, eu nu pricep absolut deloc de ce e super. Hai să citim amândoi și poftim. Casa sanatorială Snagov. Perfect, citește Așezat într-o poziție magnifică pe malul lacului Snagov. Trei hectare, parc modern. Vă știm, dintr-un hectare ai făcut trei. Păi, da, așa se obișnuiește în prospecte. Parc modern, braz. Parc de Bras. Care parc de braz? Sunt trei brazi cu totul. Trei 7, șaptezeci că sunt braz, sunt... Hmm. Nu-i așa? De și plaje proprie Așa, mai departe Trei medii specializați în psihoterapie Sub direcția Marului Savant, profesor, doctor omul Marlui Savant, păi... profesor, doctor omul Cum ai avut îndrăzneala să scriu una ca asta? Cum? De ce nu ești profesor la facultatea de medicină? Mm -hmm. Nu ai publicat studii de psihiatrie în revisele străine de specialitate Dar noi Urău. suntem mândri de Urău, tine nu dai seama ce faci Ceea ce scris nu e numai o grosălănie pe care eu nu pot admite Și care mă face să mă simt prost față de colegii mei Auzi, marele să. a făcut, dai... Ascultă-mă, ascultă-mă, te rog, ascultă-mă pe mine, nu te-ți de colegii dumii sunt invidioși cu toți. Gureu, te rog să traci. Ceea ce face este o gravă încălcare a regulamentelor profesionale. Dumnezeu, nu zice dai seama că pot fi radiat din colegii medicali? Dumnezeu, nu știi că medicul nu-și poate face altă reclamă decât indicând numele... Adresa, specialitatea și orile de consultații? Da, da, da, așa zic, toți și pe sub mână umblă cu agenzi de racul la să la Lasă-mă, lasă-mă, că știu rău, pe dragă, discutăm afară. de prisos Vei distruge aceste afișe numai decât Iar pe viitor, orice afiș și orice notă de publicitate cu numele Casa Snagov Va fi văzută mai întâi de mine Dar fie așa Dar n-ar fi rău să mă consult puțin și dumneata pe de mine Orice cuvânte de, de prisos Dora Da? e aici pe doctorul Balan și pe domnișoara Maria. Imediat, domnule profesor. Dar vreau să-ți explic. Nu, nu, nu-ți cer cuvânt. Mi-a fi pus și fata aia halal. Deci, aici, aici, în dula, în dula, Lasă, lasă, lasă, să mă lasă, lasă. Lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, da uh, Domnule profesor, a telefonat ceva mai devreme Domnul profesor Stănoiu Spune că ne trimite un bolnav, unul care a încercat de două ori să se sinucidă Crede că e un caz de lipemanie Da, știu, mi-a telefonat și mie uh, Domnul șară Da, domnule profesor Și trebuie să-și vezi în Salonul de la intrare dacă n-a și ajuns cumva Dacă a venit să-l conduc aici, domnule profesor Da, te rog da. Domnule Baron, da, eu mă duc să văd bolnavul de la numărul 26. Până mă întorc, făi-mi ta fișa bolnavului pe care ne trimite profesorul ăsta noi, da? Da, în regulă, imediat, domnule. Pot să mă duc și eu la treburile aș vrea să mă duc și eu la trebură A fost să se supere că ei fac reclamă Eu înțeleg, se legări? cum se cade, da? Așa, domnule, domnule Baron, dinerul da, acela pe care l-așteptam a venit. Da, singur? Nu cu o bătrânică, o bunica lui mi se pare. Bine, pofteste-l, i facem și fișa. da. da. Și sunt doamne, lui e bolnavul? Ce are? Domnule, doctor, de două săptămâni de la nenorocirea aceea n am mai mâncat nimic și n am închis ochii Doctorul de la spital, care i-a îngrijit rana da. Spunea că acum are nevoie de o tihnă și să schimbe bon, aerul bon. Zicea aici la... Bine, bine, bine, bine, lăsați că vedem noi da. uh, Domnule, vrei să treci cu mine alături în sala de consultații? Eu? Da Da, da. sigur Poftiți Poftiți o femeie, domnișoară, o femeie Cum o femeie? O femeie l-a nenorocit A trecut glontele pe lângă inimă Spunea doctorul că 2 milimetri mai la stânga și rămânea mort pe loc Ce femeie? Ah, o aia, o șanteză ah. Cred că i-a făcut farmece, nu mai doar nu mai mănâncă și dacă l'ați singur încearcă să se smicidă frumoasă iubirea mm, E atât de dragă, eu îi spun și ea pleacă așa mare grădina lui Dumnezeu! Arhitectul! Să-mi arhitectul! Arhitectul să vină numai decât aici! Numai ai decât un arhitect să-mi trimiteți aici! Să se construiască trei pavilioane de vânătoare Pe malul lacului Doamnă, nepotul meu e arhitect foarte Tocmai am venit aici, servată, domnul doctor A ieșit al doilea la diplomă Ce diplomă? Ce... Nu, nu, nu nu mă interesează diploma Știe să construiască pavilioane de vânătoare A, E grozav un pavilion de vânătoare. Profesorul Tomescu, la directorul I-a spus chiar dumneata să te specializezi În pavilioane de vânătoare E visul lui bine, așa ceva, doamnă. Bine să se adreseze intendentului șef Și să-mi prezinte proiectele cât mai Da, mulțumesc E clar. Da, mulțumesc Uite, asta n-ar fi rău deloc Dacă mi-ai, s-ar pune de lucru Dumnezeu, cine se vezi? Unde domnișoara Maria? Am spus atâtea ori să nu lasă oameni străini în cabinetul meu Dora! Unde domnișoara Maria? Hai și domnule profesor A venit tânărul pe care l-așteptam? Tânărul, nu, nu, n-a venit Cum așa? Stă noi, m-a telefonat pe când eram încă acasă, l-a trimis Vreau să spun că a venit A venit sau n-a venit? N-a venit dar aici. Dumneavoastră Maria, ce cu băigurea asta? Ce tot ieși în cale la fiecare paște te păcești ca o caragheasă când îți vorbesc? Ce-i cu dumneavoastră, Maria? Și nu ai cine e. Am spus doar că nu-mi place. Dânsa, dânsa a venit cu tânărul acela. Ce? Întrebați ne nepotul meu. L-am adus. Uitați aici. Unde e? Scrisoarea. L-au lăsat singur. Nu, nu, e cu un doctor aici înăuntru. Îl cercetează. Doctorul că i face fiș mai rugă să te admit pentru practică la sanatorul nostru și de 30 zile când ești aici, faci numai încurcături, domnul Maria. Profesor. Da, Profesorul. Domnule profesor, nu vreți să-l vedeți și dumneavoastră? Nu, mădame. Doi doctori deodată te impresionează. Mm -hmm. Dar spuneți mi ce are anume. E, așa, nu are nimic, da? Nu mai doarme, nu mai mănâncă și nu scoate nicio vorbă toată ziua. Hmm. Și asta nu merge nimic. Bine, o să-l vedem noi. Dar spunem cei cu încercarea de sinucidere. Ah, nu, s-a certat cu ea. Vreau să se ducă la ea să o vadă și era cu altul. Nu știu ce a fost, a vrut el să facă scandal, că ea e o, ea e o stricată. I-a spus că nu vrea să-l mai vadă niciodată. A încercat el de câteva ori, dar nu-l primea servitoare de la ușă. Înțelegi dumneata, avea ea ale ei, dar el prost. Uite așa, le vezi, nici una, nici două să se omoare. Păi am spart cu vecinul ușa, dar am găsit într-un lac de sânge, abia mai respira. Pe urmă, toată ziua m-a ca un, ca un prostit, așa. Să-mi facă eu ca asta, să-mi facă. Domnule profesor, trebuie păzit să nu se simți. Fii, fii pe pace. Eh? Da, așa este. Un caz tipic de lipemanie. I-am văzut și buletinul de la filantropia. Bradicardie, oligurie accentuată, hipotermie, insomnie, tulburări secreționale. amnezie. Asta nu am putut să constat, dar o stare gravă de prostatie. Dânsulim. Bine, domnule, să faci în mea ta asta. Un flăcău frumos ca Eu? Mm. Și Napoleon a fost înșelat. Și ce crezi că a făcut? A fugit, domnule. A fugit. A spus o cugetare, chiar. În amor, singura victorie posibilă este fuga. De ce n-ai fugit și în meta? Era frumoasă, măcar? A, școaia. Uitați-vă aici, în fotografie. da dar nu e urâtă deloc. Dar... Poza de ce-i găorită? Nebunia lui, domnule profesor, Auzi, A pus-o pe inimă când a tras cu revolver. Uh -huh. Ce vârstă ai tine? Eu? Uh, 30 de ani. Nu răspunde dumneata. Lasă-l pe el să vorbească. Treizeci de ani, pe păi, ești bărbat în toată firea, domnule? Nu, lăsați-mă cu bărbații, toți se liște. Nu... Dar taci dată, madam, că nu a? te întrebe pe dumneata. Ascultă, tinere. te-ai certat cu ea? Da tea, ce O, a trântit ușa naș și l doamne, am îmbrâncit pe scară. Doamne, v-am... Pe eleați că știu cum a fost, doamne. O matracucă. Asta e, o matracucă. Te... Ce meserie ai, Da... Te-am întrebat ce meserie ai. E arhitect iar arhitecta, că ești al doilea la diplomă mm. că mi-a și spus aia că mureau de cu că zicea că Madame, curitori. dragă dar nu te am întrebat pe dumneata. Dar văd că l descoși, ce vrei să știi toate și Nu, madame, dragă, nu sunt curios, nu-l întreb ca să-l descoși, cum spune dumneata. Asta face parte din examinarea lui. Vreau să-i văd reacțiile, să-i pun diagnostic. Exact. Ce să mai vedeți de două săptămâni stă ca un idiot așa și nu scot o vorbă de la el. Asta e. Bunica cam dreptate. Ești cel mai crâncen idiot din dragostea pe care l-am pomenit în cariera mea. <laughs> Da. Bine. Doamnă, o să-l ținem aici vreo două săptămâni la aer. O să vedem pe urmă ce o să putem face, doamnă. Da, aș vrea să vă spun două vorbe, domnule profesor. Da? E, domnișoare Maria, fie bună și treci cu dumneavoastră alături. Domneavoastră rămâne, doctor Ibalan. Să nu-i lăsați vreun revolver la îndemână. Ce revolver? Și să nu ia vreun medicament, vreo travă. Nici o să nu-i lăsați în cameră cu <laughs> Nu n-avea nicio teamă. Am eu grijă de el. Domnule profesor, să vă spun eu ce ar face bine. Da, spune. Lui i-a plăcut nespus de mult de copil, arhitectura. Idealul lui era să construiască. Dacă ar primi vreo comandă de lucrări, eu cred că ar uita și de șanteză și de toate. Da, și de încercat, dar cum să o facem? De unde să-i luăm lucrarea? A, a din eura aici patrana, adică proprietara. Ce proprietară? Proprietara de... proprietara salatorului ăsta. A spus că vrea să construiască imediat trei pavilioane. Despre ce fel de proprietar e vorba, doctora Ebalan? Nu știu, nu știu. S a știu, a, ce a fost adina aici, domnule un dam de un certain aș. Dar foarte bine, vrea să construiască trei pavilioane de vânătoare. Uh, nu știam că e aici, a? Vino, vino, gură, vino. Da, da. Îți, ei zice că Adineaur a fost pe aici proprietara sanatorului, în căutarea unui arhitect care să proiecteze niște pavilioane de vânătoare. Știi ceva? Proprietar? Ce fel de proprietar? Nu știu nimic. Da, da, pavilioane de vânătoare. Pavilioane de vânătoare. Măcar dacă ar fost pavilioane pentru bolnavi. Cine naiba să fi fost? Pavilioane de vânătoare? <laughs> Asta trebuie să fi fost nebuna, de Ismeralda. Oh. i tot bate capul cu pavilioane de vânătoare, zice. No, Dar face... a fost a din aici, adatorul. Mă da, draga, ai o nebună, e o sanatoriului. Văi, dar o persoană foarte bună. Mă rog, bine. cum se cade sau nebun acum n-are importanță Dar știi că ideea bunicuții mi se pare excelentă Și spui că băiatul ăsta și iubește cu adevărat meseria De copil a fost visul lui să devină arhitect și să construiască A, a fost pomenit. de ambițios până a întâlnit-o pe creatura asta Ar putea foarte bine să ria în întreprinderile ei Ce-ar fi să-i vorbim? Iar ar să aibă nevoie de așa ceva Gură, vorbește-i, te rog, dumneata. Eu? Nu mă poate suferi. Cum mă vede, începe să urle la mine. Mă crede prinț. De cum intră sâmbă de la prânz în sanatoriu până luni la prânz, mă caută în toate părțile și mă amenință că mă spânsură. Atunci de ce nu dai afară? Văi de mine, de pe urmă aici trăiește tot sanatoriul. Și pe urmă e altceva, domnule profesor. Azi e duminică. Aici în sanatoriu nu discută pentru nimic în lumea afaceri. Uită complet că în orașe și a marilor întreprinderi vitex...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 Generale, ți se va face dreptate Gligor Alexandrovic este cea mai mare bestie De pe cuprințul imperiului meu Am să pun să te spânzure Perfect, dar mai întâi să mă duc să predau comanda armatei Bine, predă comanda armatei și pe urmă să vii, să fii spânzurat Am înțeles să mă duc să mă spânzur și pe urmă mă Așa. aș vrea să vă fac o rugăminte Să angajați întreprindele dumneavoastră un arhitect tânăr și foarte meritos o, Ce doriți? Majestate Uitați despre ce este vorba. Ați ordonat să se construiască de urgență trei pavilioane de vânătoare. Da. da. da. E, am și găsit un arhitect foarte bun și vrem să-i comandăm imediat proiectele. Foarte bine, baroane, foarte bine să prezinte imediat proiectele. Da, miercuri sau joi le va prezenta majestății voastre în capitală. Perfect. Da, nici nu discutăm chestia angajamentului. Mă cum sunteți. Nați ați vrea să donați un premiu acestui arhitect de merit pentru frumoasele lui proiecte? A, un premiu? Da. Da, sigur, sigur ce premiu? Un cec de 30.0 de, mii de lei, să zicem. Un cec. Un cec. Da, da, bine, bine. Așa, Așa mai. Pof. Tim, imediat, poftim. No! Nu no, dumii tale. Generalului! Mulțumesc, rău, rău, -i Iar pe dumata baroane, te rog să ai grijă să fie îndeplinită lucrarea neentrziat. La repedere! Majestate? <laughs> La repeti! Buiculțu, noroc. Dar știi că dacă nici comanda asta nu trezește Din starea în care este da. Nu mai e nimic de făcut mm. Domnule Bonan, e alături cu domnișoara Maria Arhitectul nostru, cheama aici O să vreau, o să da. vrea De patru ani de când s a luat mm. diploma Așteaptă bietul de el o comandă de lucru. Da, poftim Poftim aici Domnule arhitect poftim. Te rog, dialog. Uite ce am dorit maică, noi mai să construiesc trei mai. Doamne, maică. doamne, da. vă rog da, da. Uite, tinere, noi avem nevoie de un pavilion pentru bolnavi Și vrem să profităm că mea ta, ca arhitect Vei sta să te olignești aici vreo două săptămâni Și să te rugăm să ne faci planurile acestui pavilion Îți oferim pentru această sumă de 300.000 de lei Din care vei cheltui doar costul pensiunii hm? Ce zici, primești? Uite și cecul Un uh, pavilion Prima ta lucrare, maică, prima ta că vrem o adevărată operă de artă? De artă? Nu e nimic de făcut, da. Minăiță, minăiță, mama, ascultă, mama! Poți să domnule profesor? Da, poftim, domnișoara, Ana. Domnule profesor, să vă dau acum graficele sau să ne aduc mâine la cuvă? Nu, dă-mi-le acum, te rog chiar, domnișoara. Bela! Bela! Domnule profesor! Tinele! Bela! Hai picuminte! Vă rog, scăpați-mă! Vă rog, scăpați-mă! Vă rog, scăpați-mă! Vă rog, să vorbesc cu Bela! Chiamă-i infirmiere și sc ce a fost? Un bonar, dumneavoastră. ea? Te-a confundat cu obsesia lui una, Bela. Ce nu mai fi aceea? Ce? E sora mea, Bela. Sora dumneavoastră? Ai o soră, Bela? Da. Îți seamănă atât de mult? Suntem surori gemene. Pe el l-ai cunoscut? Da. N-am văzut niciodată M-am speriat E un tânăr arhitect, un băiat foarte bun, domnișoarana Profesorul și colegii lui Să făcut că este vorba de un mare arhitect Eu nu mă pricep în arhitectură Dar mari artiști sunt rari și Datoria noastră a bilicilor e de răspundere În asemenea cazuri Este pe care să fac o demență melancolică Nu se poate hrăni pare că sora de a fost Foarte crudă cu el Cred, cred E o ființă foarte rea cu totul de inimă. Cazurile gemenelor sunt foarte tulburătoare în știință. Delton pretindea și citează zeci de cazuri că gemenii au nu numai fizicul identic, ci și personalitatea, chiar și destinul. Citează cazul fraților Thomas, care au murit în aceea zi în orașe diferite la 300 km distanță, amândoi de închină pectoral Sunt și cazuri contrare, sunt așa numite deribo gemeni echivalenți. Expresia mi se pare puțin greșită. Prefer gemeni complementari, care au personalități complet opuse, ca ziua și noaptea. Unde e acum? Lasă-l în pace. A fost dus într-o rezervă până ei se pregătește camera. Ascultă, domnule Ana, Beatul acesta trebuie salvat. A primit o lovitură prea brutală, o, o surpriză, un, un șoc nervos. Niciun refuz nu trebuie sporit inutil cu brutalitate și baljocuri. Oh, nu știu, e odioasă. Bate joc de toți și de toate. Ascultă. Mergem amândoi la ea. Voi încerca să-i vorbesc. Am să-i explic și are să înțeleagă. Un refuz brutal exasperează iubirea, provoacă adevărate rupturi psihologice. Este necesară o modulare, o amortizare a loviturii. Organismul are reacțiile lui. Despărțirile nebile trebuie să fie fără traumatisme. Domnule profesor, credeți că... Dacă rupi brutal cicatricele pe rană, niciodată nu se va vindeca. Mergem la ea. Nu, Nu, nu, asta nu. Niciodată, domnule profesor, eu nu am nimic comun cu ființa aceea odioasă. Nu are nimic sfânt. Este eu destrăbălată moarte după lux și după bani. Mi-a bagiocorit munca, m-a umilit întotdeauna I-am spus că niciodată n-am să mai calc pragul și de trei ani n-am mai văzut-o este, este, este o fiară, nu, nu este o femeie nu... Bine, da, Trebuie făcut ceva, mă voi duce eu la ea Domnule profesor, v-aș face o rugăminte Mă interesează acest caz de gemene, vreți să-mi permite să vin și eu? Aș trece să vă aștept acasă la dumneavoastră dacă... Mm, nu, prefer să mă duc singur Domnișoara Bella, am telefonat ceva mai devreme. A, ah, da, da. Vă rog să intrați. Noarți nou cu ochii imediat. Ah, Domnișoara, vreau să mă scuzați că nu v-am spus la telefon obiectul vizitei mele, dar vă-ți înțelege numai decât că nici nu era cu putință. Uh, Rău să spun, fantastic, într-adevăr... Reală, foarte reală asemânarea fizică Cu sora neavantea Ana? mai o primă impresie Privite cu atenție ne mult Cel puțin așa era acum vreo trei ani Când ne-am văzut ultima oară Ce vrei, Lucie, maică? Nu fi prostă, liniștit Maicăței, ăștia sunt foarte plicticoși Ați vă vreodată căței? Nu vreau să vă spun E rasă pură, are un pedigri foarte interesant De ce vreați să-mi vorbiți, de fapt, domnule? Sunt profesorul doctor Omu Omu, Omu mi se pare că am auzit de dumneavoastră N-am vreut dumneavoastră un frate <trui> e, Luchii Luchii, stai cu minte că te arunc cât colo Vino și ia -l, ia te rog pe Luchii Să nu murdărească coporul Vrei un whisky, domnule Omu? E foarte bun, să <trui> vezi <trui> Nu, mulțumesc Domnule, uite despre ce este vorba Vreau să vă rog să veniți Să vedeți de vreo două, trei ori În bolnava mea meu La sanatoriu Snagov L-ar calma puțin Asta oh, e amuzant, ce bolna Este vorba de un tânăr arhitect Care are un grav șoc nervos Se pare din cauza mea. Ah, domnule, vă rog Drept, cine mă luați? Ce vreți să spuneți? Nu înțeleg ce-mi propuneți domnule, Nimic, nimic altceva decât să veniți Să-l vedeți de două, trei ori să-i spuneți câteva cuvinte de prietenie. îl Cunosc foarte bine pe acest domn A practisit destul cu insistențele lui Și nu văd acum când am scăpat de el De ce să dur să mă bată iar la cap E un om care vă iubește, domnișoare, Care și-a distrus viața din mea. Hei, noastră. Dacă aș eu să-i consolez pe toți aceia Care pretind că își distrug viața din cauza mea Eu nu sunt dama de caritate A fi soră de caritate E o meserie mai mult decât onorabilă, domnișoare, E de o reală noblețe Da, posibil, domnule, dar nu mă interesează. Domnișar, ești femeie și eu nu pot să spun părerea cu aceeași francheză cu care te exprim meta, dar văd confirmată încă o dată o veche părere a mea despre sinuciderile din dragoste. Anume am observat că astfel de drame se întâmplă numai într-un anumit mediu. Da, nu pricep. Într-un mediu în care nefericirea despărțirii între inimii e nesfârșită agravată de vulgaritatea partenerilor. Unii operează ușor cu bisturiul, atât cât e nevoie, cu regret parcă. Alții însă că în rară până și mânerul cuțitului de bucătărie Apoi mai lovesc și cu piciorul Dacă am înțeles bine, domnule profesor, ce spuneți că sunteți M-ați făcut vulgară și de ce mă rog în mi vulgară? Pentru că l-am rugat pe acest domn să mă lase în pace? Să nu-mi explicați mie ce am de făcut? Cu mine nu merge! Ce crezi că ai făcut bine? Domnule profesor, cum ziceți că sunteți, am și eu, ca și dumneavoastră, o veche părere, că fiecare își cunoaște socotelile lui mai bine decât pretinde că îi le cunoaște un străin. A trebuit să-l trimit la plimbare. Ce nu te a mostrat deloc conștiința? M-a mostrat cum să nu mă mostre, ci eu nu sunt om, dar am eu un leac strașnic pentru ea. să-ți-l arăți Rezunea legătura asta cu Boarfe, uite aici de ea, este prins un bilet. Citește-l, te rog, citește-l! Madame, dacă până seară nu aduceți 5.000 de lei, luați-vă de la portar și ștergeți-o. am cu sora mea într-o mansardă pe brezoianu, s a s-a dărâmat. Când am venit la prânz, am găsit ușa închisă și biletul ăsta pe ușă. Uite, scrie data aici, 15 octombrie, 37. Am alergat până seara pe la prieten, la a cunoscut, dar a fost deprisos. Atunci a fost prima seară când n-am mai dormit cu tâmpitaia de Ana, că ieșea o intrigantă. Peste trei zile mi-am făcut o garderobă solidă, aveam și apartament, dar mi-am păstrat și conștiința, Uito! o Bocceau asta cu boarte vechi, ați văzut că am conștiință. Are și dată conștiința Belei la 15 octombrie 1937 și nu uit! O întreb mereu. În seara în care protejatul Dumitale mi-a făcut o scenă îngrozitoare și mi-a cerut să merg cu el cu leafa lui de mizerie. Am scos conștiința din dulam, m-am sfătuit cu ea și apoi am spus domnului să mă lase în pace. Și acum ce vreți dumneavoastră? De ce să mai încurc lucrurile? Nu pot. Ana aia. E tot așa? Ai de capul ei! Mirosea mereu tinctură de iod. Lua două cornuri în buzunar și le mânca după ce ieșea din sala de disecție. Nu mai vreau nimic, domnișară. Bună ziua! Bună ziua! Domnule profesor! Bun. Și dacă într-o zi aveți poftă de un pahar de whisky... Dr. Ebolan, să mergem, trebuie să vedem pe tânărul nostru arhitectie în cabinetul meu de consultație. Da, domnule profesor. Vino și tu cu noi. Da, domnule profesor, mergem, mergem, dar nu văd ce rost aș avea eu. Bună ziua, bună ziua, ce, ce mai fac? Domnule profesor, vă rog, vă rog, spuneți-mi, ce a devenit Bela? Unde ați dus-o? Și pe urmă aș vrea să știu precis ce a căutat ea aici. Ce a căutat ea aici? Ascultă-mă, domnule, măcar dată crede ce ți s-a spus de atâtea ori. Nu era aceea, domnișoara B. a apărut dumitale. De ieri îți tot spun lucrul ăsta. Urli mereu, ți-ai pierdut și noaptea de prisos. Ea era. Trebuie să fie pe aici, pe undeva închisă. E un mister care mă nebunește. De ce să o de ce? de ce să o ascundem? Oh, știu și eu, asta mă nebunește de ieri. M-am întrebat toată noaptea. Ce a aici? Peste ce amestec de întâmplări am căzut De ce mi ascundeți? De ce mi -o ascundeți? Unde ați închis-o? Domnule, băiatul are dreptate Trebuie să se termine odată cu comedia Gurău, ce vrei să spui? Că mă oboci și pe mine tu camera dubită de tinere, și ți promit că într-o jumătate de oră ai dezlegare enigmei acestea care te roade până la o sută. ce vrei să spui? vin numai decât. Dora, conduc pe domnul Mihai să în camera lui. Vin și eu imediat acolo. Da, nu mă lăsați prea mult să aștept. Vă rog să ai încredere în mine, tinere. Vă rog să domnule. Da. Scuze, gură, ai neburi și tu? Dar nici așa nu se poate continua. De ce îi țineți despărțiți unul de altul? Îi vom spune cine a fost. Da, dar el o vrea pe Bela. Ei, când o vedea pe Ana, o să uite pe Bel Nu, nu, nu, e foarte delicat e chiar foarte riscant și nu știu la ce rezultat vom putea ajunge. Rezultat? <laughs> ce rezultat? Va fi același decât de când e lumea lumea. Pe cui se scoate? O va vedea pe Ana și o va uita pe Bela. Toate femeile sunt același lucru. Dar dacă mai și seamănă pe deasupra, e cu atât D mai simplu. Da. Mă rog, mă rog, mă rog. Și de ce să nu o vrea pe Ana? Bineînțeles, dacă o vrea ea și mai ales cum o vrea ea, că dacă sunt gemeni și dacă seamănă atât de mult, înțelegi, mi ta, adică sunt identice. Da, dar dacă au totuși altă personalitate. Păi, de unde vrei să iasă altă personalitate? Din același fizic. Este aceleași reacție și același moral Ribo spune clar Tel organism, tel personalitate. Cum e organismul, așa e și personalitatea O fi spus adică. ribo așa, dar s-ar putea să nu fie chiar așa Dar da. nu e chiar deloc așa Mă iertați, chiar dacă au același fizic Doi gemeni pot avea personalități deosebite Căci mai e și influența mediului Viața le oferă prilejuri deosebite Chiar fraților si amezi Iar gemenii nu merg tot timpul mână-n mână, -mână nu? Fiecare are timpul lui, un trecut propriu Uite, în cazul de față poftim Bela e cântăreață de varieteu Iar Ana o strălucită medicinistă Dacă i-am pe Ana Pur și simplu oricât de mare ar fi asemănarea fizică El ar spune că nu-l interesează decât Bela Propun însă cu totul altceva. Să o prezentăm pe domnișoara Ana Zadu drept sora ei Bela. Nu mai complicați, domnilor, lucrurile. Cea Ce să se dea drept sora ei Bela cântăreața. Să joace teatru, fugeți de acolo. Eu nu de înțeleg. Părerea nimic. mea este că nu e cu să riscăm prezentându-o pe domnișoara Ana Zadu drept ea însăși, când avem șansa unui rezultat terapeutic pozitiv împățișându-o drept sora ei Bela. E la crezi că băiatul acesta care îi iubește atâta nu va observa înșelăciune. Cele de întrebări în legătură cu trecutul lor și totul se va da pe față. Îmi pare că trebuie să-ți spun, dar e o încercare tot atât de riscantă. Nu, dacă este abilă, nu se va observa. În primele două, trei zile... Complici, domnule, domnule, domnule, domnule ta, lucrurile, domnule. Să-i spună că e araș gata. Nu, nu o va primi. Personalitatea unui om nu e fizicul său care se poate transforma prin accidente, prin boală și așa mai departe. Este memoria trecutului propriu, capitalul de experiență proprie. Este și ceea ce presuim, de fapt, la un om. Personalitatea lui Napoleon este istoria lui, sunt faptele lui. Ce Pirandello are dreptate. Cine își pierde amintirea propriului trecut și nu mai știe cine e, își pierde de fapt personalitatea. Nu-i nu mai amesteca pe scriitori, că și dacă ne luăm după ei, darăiem cu totul. La Pirandelo, al Dumneitului, mi-e că personalitatea se pierde ca o simplă umbrelă. Dă să zic că scriitorii cam abuzează de maladiile personalității. Nu, Firește dacă dăm personalității sensul ei temeinic. Altfel o să ajungem mâine pe mine să cunoaștem vreun autor dramatic care să-și proclame erouă după obiectele pe care le are întâmplător în mână. Dacă ține la șoldo sabie, omul devine Napoleon. El, fiindcă într-un zi, muzeul lui Goethe și a pus în picioare papucii lui de noapte, începe să scrie Faust. Nu, nu, chiar pentru literatură e mult prea mult. Atâta superficialitatea nu poate sluji atât. Dar, dar, de dar în definitiv este atât de interesantă problema asta a personalității. Da, o personalitate este, de fapt, problema centrală a filozofiei din toate timpurile. Ca om de știință, eu pot să spun că o viață merită să fie trăită numai pentru a găsi răspuns la întrebarea ce e personalitatea. Să lăsăm deocamdată considerațiile filozofice și să vedem ce facem cu băiatul acela, că nebunește acolo sus, până definim noi personalitatea. Da, aici e dreptate. Fiu. Domnule profesor, am o soluție care poate nu e rea. Zi! Vă era teamă, Adineauri, că propunerea mea nu e realizabilă, deoarece domnișoara Ana Zadu nu se va putea descurca în privința trecutului, că nu va ști ce să răspundă când el se va referi la trecutul lor Exact, se va demasca din primele clip. Bun. Bun. Am o soluție pentru asta. Să născotim o întreagă poveste. Să-i spunem tânărului acesta că ieri, în clipa în care a aflat că el a vrut să se sinucidă din pricina ei, Biata a neșinată A avut un șoc nervos și și-a și? pierdut personalitatea. Adică nu mai știe cine e. Au uitat câțiva ani din viață. Și acum e foarte simplu. Domnul Șoara Bela, ne mai având personalitate, nu mai are nici trecut și deci nu mai e obligată să răspundă întrebărilor despre acest trecut. Altă complicație, domnule, domnule, domnule. E mai nu, simplu nu, nu, stai, stai, stai, ca stai, stai, stai, Ana să fie Ana. Asta propunerea de mă încântă. Așa este, are mai întâi avantajul că poate vindeca pe acel tânăr disperat. Cu alte cuvinte, sper că vom rezolva problema clinică, ceea ce este sigur destul de important. Nu? Dar mai resimplică problema personalității. Dora? Da, domnule profesor. Poftește pe domnul acela aici jos. Da. În principiu, deci, convenim că vom trece pe dinaintea lui numeroase fragmente combinate din personajul Bela, până când el va zice, iată femeia pe care o iubesc. Noi vă facem în așa clipă un semn, stați, lumină, experiența s-a terminat. Vom conchide, iată de ce era el însetat, iată deci în ce constă personalitatea Belei, iată, prin și, în general, vorbind, esența personalității căutată de viacuri. În comunicările noastre științifice Vă numi această experiență Experimentarea personalității prin iubire Domnule profesor, pariez Acum nu, nu, Mihai... nu mai pariem nimic nu. Dar să așteptăm să vedem ce se întâmplă Să vedem ce ne va aduce experiența Poftim, Vreau, vreau să văd numai decât de la. Ce face? E, e bolnavă? E prizonieră? Ce se întâmplă aici? În ce casă blestemată mă găsesc? ce misterul e, ăsta -te de iat? Nu e niciun mister și se va explica totul Viața și moartea sunt dincolo de pereții aceștia E, e undeva aici? La un pas Și dumneavoastră mă chinuiți arătându-mi o clipă femeia Pentru care m-am întors din mormânt Și porna nu ascundeți ca într-un joc blestemat și, urmăriţi, și urmăriți cu atâta asculta, cu zime Ascultă tinere, Așteaptă până mâine și vei fi lămurit Vei vedea că nu este nimic Până mâine sunt 12 ore Să vreau să aștept nu pot Vreau să o văd pe Bela Trebuie să știu ce e cu ea acum numai decât Nu mâine doamnilor, doamnilor, murit. Să mă omoare nu există forță în stare să mă omoare pe mine înainte de a o vedea pe Bela. Domnule Baran. Da. Domnișoara Bela e în camera ei? Da, domnule profesor. Tinere, așteaptă câteva minute. <fie> Așa, uh, domnișoara Maria, dacă întreabă profesorul de mine, îi spui că m-am dus să văd cum a fost amenajată rezerva domnișoarei Bela, bine? Da, domnule Bălan. De ce ai venit aici, domnule Mihai? De ce ai venit aici? Profesorul ți-a spus aștepți în cabinetul lui, jos. Unde e Bela? De ce o țineți închisă? Vreau să-i vorbesc. Da, bine, foarte bine, dar nu da. aici, în camera ei. Trebuia să rămâi jos. Ai fi văzut-o când o duceam în camera de consultație? Spuneți-mi, e grav? E destul de grea Dar Ce s-a întâmplat? Hai să vezi Dar nu poți să o aștepți aici Te rog, te rog, te rog foarte mult, du-te în camera dumitatea Nu plec de aici pentru nimic în lume Vreau să-i vorbesc, înțelegi? Nimeni și nimic nu mă poate împiedica să-i vorbesc Bela! Stai, Unde ești? Stai, Bela! Și domnule, odată, taci, nu înțelegi? Viața femeii este în pericol Cum e în pericol? De ce e în pericol? Din cauza Nu Numai din cauza dumitale El când te-am adus aici nu scotai o vorbă Și acum poftim Iată, -o. o conduce un infirmier. Se pare că a suferit un șoc. Bella! Taci-o, Nu înțelegi că o ucizi? tu în camera de Cine m-a strigat? Ascultă, domnule. Ascultă, domnule, te rog din suflet, liniștește-te. După ce ești cauza unei adevărate nenorocire, acum nici nu te astâmperi. Vrei să o ucizi? Cum să o ucizi? De ce sunt eu de vină? Spune-mi, spune, -mi, spune -mi ce s-a întâmplat, Nu spune-mi odată... Ascultă-mă, această fată, când te-a văzut ieri, a leșinat. Când și-a revenit în simțiri, a întrebat disperată ce s-a întâmplat cu dumneata. Pentru ce ai figura asta descompusă? De ce ești în sanatoriu? Cineva a făcut îngrozitoarea greșeală să-i spună fără să o prevină că a încercat să te sinucizi din cauza ei. Aleșina din nou, s-a prăbușit pe podea. A când a aflat că am încercat să mă sinucid Bela a din cauza mea? Da, și asta încă nu-i nimic A venit domnul profesor numai decât, a examinat-o, i s-au dat imediat îngrijiri A leșinat și dar... s-a prăbușit Bela din cauza mea Dar m-a gonit pe scară Când și-a revenit, parcă a venit de pe altă lume Nu-și mi amintea nimic Nici cine e, nici unde este. Bela, scumba mea Bela o să fim fericiți, Bela ce asta? Nu sunt unde ce sunt aici Sunteți la sanatoriul Snagov, doamne La Vila Snagov Vreți să ne spuneți Cum vă numiți și unde locuiți? Bela Zadu Da? Și stau pe strada Da? Pe strada? Pe strada ha, Faceți un efort Bela Da? Nu mă recunoști. Bela, sunt eu, Mihai. Nu. Da. Ai grijă să nu obosești, tinere. Eu va trebui să plec, mă scuzați. Draga mea, niciodată nu mi-aș fi închipuit că mă iubești atât. Eu te iubesc pe dumneata? Da, din cauza mea. Ai avut un șoc nervos și te-ai prăbușit pe podea Am avut un șoc nervos? Ți-ai pierdut cu totul memoria Nu-ți mai amintești cine ești Știu foarte bine cine sunt Nu-ți dai seama că mă iubești, Bela, draga mea Asta spune și doctorul A trebuit să vin întâmplare ca asta Ca să ai revelația propriului tău secret Mă iubești Desigur că te iubesc Dacă zici că te iubesc dragă. pe nume, Bela Sunt Mihai Da Mihai Îți spuneam pe nume înainte Bela, mă iubeai Mă iubeai foarte mult Nici n-aș fi bănuit Bela Doamne, aș fi putut să mor Fără să știu când mă iubești Am fost nebun, am fost nebun Bună ziua Ai Bună ziua, domnule profesor am, am vrut să o Sfânt, pe... Cum te mai simți să dumșoară Bela Mă simți puțin obosită nu pricep ce are toată lumea asta cu mine Mi se arăt un interes pe care nu-l înțeleg Încep să cred că mi s-a întâmplat ceva grav Aproape că din potrivă, Când te am examinat de dimineață Mi-am dat seama că nu e nimic grav Șocul nervos te pur și simplu patru ani de viață Fără să rase nici altă turburare Psihanaliza arată că inconștientul Lumii tale are tendința să ascundă Să refuleze anumite amintiri cu caracter neplăcut Ești femeia fără trecut Visată de toți bărbații Fata a din poveste Băi, șarăbela, ești pur și simplu la belo boadormon N-astră mi-a explicat atât de frumos Încât aș putea spune că nu am mai tem Iar, pe mea domnule, îmi pare că nici nu te mai recunosc Să zice deci că e suferit și-mi-a dat un șoc, dar un șoc contrar Parcă n-aș fi fost niciodată grav bolnav uh, Trebuie să urmeze un tratament, un regim, domnule doctor Viața, când ea însăși, nu are nevoie de tratamente, nici de regim o să dau dispoziție să vi se servească masă aici, la amândoi, după pofta inimii. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Domnul profesor a spus că nu trebuie să țineți niciun regim. A, vi s-a servit meniul muzafirilor? Domnul profesor a trimis anume o sticlă de vin pentru domnul Mihai? Da, la început nici nu vă atingeați de masă. Eh, uite, mesele astea bune v-au redat sănătatea, domnule Mihai. Acum mâncați cu o poftă de lup. Într-adevăr, un vin excelent și masa a fost foarte bună. Așa că nu mă miră că domnul Mihai și-a regăsit sănătate a, Când cabiniera de la teatru mi-a dat înapoi buchetul și cartea de vizită Spunând că domnișoara a zis că nu mai cunoaște pe acest domn Nu-mi venea să cred, Bela Dar cum mi se mai întâmpla să era asemenea ciudățenii din partea ta Am crezut că nu vrei să se știe prin teatru de cunoștința noastră Și te-am căutat apoi acasă Te-ai întors la două noapte și te așteptat pe scară Știi ce mi-ai spus, Bela? Nu te rog, domnule, să nu mă mai plictisești atât. Dacă oh, nu te astâmperi și te mai prind pe la teatru, pun servitoarea să te arunce în stradă. Doamne, cum ai putut să fii atât de rea? Eu? Da. a fost așa? Da, da, da, așa ai fost. Atâncea, sigur că așa ai fost. Draga mea, nu te supăra iartă-mă. Răscolezi cum trecut pe care tu vrei să-l uiți. Ce bine îmi pare că te-ai gândit să vii să mă vezi Stai, stai, stai Am o surpriză pentru tine Da, ce? ce e asta? Orochie? Uită-te cu atenție da, Bela, uită-te bine Caută să-ți aduci aminte, Bela E costumul tău Un costum de la cabaretul la care cântai tu Nu înțeleg, ce vrei să spui? În rochea asta, fantezistă, ca și privirea și gesturile tale, când ai la cabaret acel cântei zănată. Nu, nu, știu, nu, știu ce fel de cântei pentru tine pianistul ăla bătrân și bețiv. Era îndrăgostit de tine, Bela. Era compus de el? Așa da. Unii susținea, însă, că era o cansonetă străină pe care o modificase puțin și scrisese cuvinte noi pentru tine. O botezase cântei Nu, nu știu nimic. Bela. Nu Bella la fost forțare caută în tine, cum ai căutat un act într-o casă recășita. <trui> poate că ai să-ți amintești. Încearca, încearcă, încearcă să-l cânți. te rog, încearcă. mai să <trui> ui de pe sos, Este peste putință să mi-aduc aminte. Era atât de frumoasă, Bela, rochia asta. Da, nu, cred că exagerezi. Ba nu mă, nu, ba nu, erai de neuitat. Nu se poate spune că ai o voce de mare cântăreasă, dar era ceva nespus de, de, de, de ispititor în modul în care cântai o. O a vocii nu mai a ta. bine, lasă o... asta, lasă asta. Spune tu ce ai de gând să faci? La tine te-ai gândit? Tu ce ți-ai adus aici? A, echeruri, compasuri, am afară și planșeta, <gântu -i> instrumentele mele de lucru, Bela. Vrei să lucrezi? Da, Bela, vreau să lucrez atâta vreme de când n-am mai pus mâna pe echer. Doamna. Da, din ce cauză? Oh, din cauza ta, <gântu -i> Eram prea plin de tine, otrăvit de dispresul tău. Nu mai puteam sta în fața planșetei. Tocmai pentru că mă iubeai, trebuia să lucrez mai mult. Dacă te-ar fi interesat ce lucrez, poate... Când ne-am certat, tocmai lucram în vederea unui concurs pentru o mare piață. Am lucrat aproape un an de zile la acest proiect. După ruptura de atunci a fost silă de toate. Nu mi-a mai prezentat proiectul la concurs. Nu se poate. Nu se poate. De ce ai făcut asta? De ce nu mi-ai spus nimic? Bela, ți-am vorbit de două ori. Dar tu ai glumit pe socoteala mea. <laughs> N-are importanță. Ce importanță are ce a fost? Acum e altceva. Îți spun eu acum că acest proiect mă interesează enorm. Voi sta lângă tine tot timpul cât vei lucra. Vom număra împreună zilele până se va da rezultatul. Dacă va mai fi vreun concurs. Bela, există un Dumnezeu al Îndrăgostiților, tocmai de aceea mi-am adus planșeta. Rezultatul concursului a fost anulat, se va ține din nou. Foarte bine, îl vom lua. Da, Ascultă, Bela. Bela, da. te rog să-mi puțin de ce? Vrei? Ar fi minunat, haide, haide, te rog. Bine. Un brac. Cine știe ce te impresionam deoseb Și din pricina asta transfigurai totul Dar uiteam să trec puțin dincolo Dacă ține apărat Vă rog, doctorul Bălan e aici Mi-a spus că după consultații vine aici Nu, n-a venit încă Dar dacă ți-a spus că vine, atunci așteaptă-l A, nu, nu, am de lucru Vin mai târziu Nu, nu te... pleca încă, nu, mai stai De ce te rog. nu pot, am de lucru Așteaptă puțin, numai puțin, ai să vezi Ce să văd? Uite, Ah, Privește, domnușoare Maria. Cine e? Bela, uite, tot așa de frumoasă ești. Dar ce e asta? De ce te-ai costumat așa? E un costum al ei. În el cântau un cântec zanatec. Nu-mi aduc aminte de niciun costum și de niciun cântec. Dar știi că ești frumoasă? nu e așa, domnușoare Maria. Și dacă ați fi auzit ce tulburător e la cântecul. Bela, Bela a fost o forțare, caută să-ți amintești. Te rog, nu mai îmi cere lucruri imposibile. Eu nu cunosc această roche și n-am cântat niciun cântec. Așa că te rog, ce faci, da. domnule Mihai? Ce-ți-a spus profesorul? Să nu obosești, să nu-i vorbești de trecutul ei. Păcat! Unde te duci? Știu și eu? În gădină, poate. E? Ce a fost? Ce a dus în diamantanul acela? O a ea, Berida, că ea nu cunoaște niciun cântec zanatic care îi plăcea lui. De unde știi că nu-l cunosc? Îl cunoști cu adevărat? Și atunci, de ce nu l-ai cântat? Cer rost să mai dezgrop un trecut care nu mai prezintă interes. Dar e în interesul experienței. Dar ce experiență? Ascultă-mă, domnișoară, ascultă-mă, te rog, fă tot posibilul ca să-i zbutim. Încearcă să-i vorbești despre trecut, despre tot, dacă el vrea asta. Însusește-ți personalitatea Belei, acceptă. Construiește chiar din elementele pe care ți le oferă el. Poți să construiești chiar și o poveste întreagă. Poate că nu e nevoie să construiesc nimic. Cum? Ana, să nu uiți, mâine seară, sâmbătă, în salon, excelența sa imperială, nebuna de esmeranda, oferă o recepție. Bine, suntem cu toți invitați și tu cu Mihai. Nu uita! Da. Mai iubesc, de amor sunt beată, plâng fiind că mai doresc dragostea curată. Vreau numai puțin, cât de puțin ombrătișare. Vreau să uit că sunt numai o marfă de vânzare. Plâng când îmi amintesc Nopțile senine Când te simțeam Trăind numai pentru mine lacrim se preling Din ochii mei și drag Cine spune Că mi-a fost și mie drag E minciună O minciună E Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Domnilor, domnilor, pentru ca să sărbătorim așa cum se cuvine o cântăreață așa de minunată, propun să ciocnim cu ea o cupă de șampanie. <oție> Gligor Alexandrovici, unde ești? Aici sunt, excelență. Binevoiește și spune să se aducă 10 sticle de Mai Maestate, se va face tocmai. Dora! Da, Dora! Da? 4, 20 de sticle. Dar pe nota aceea mai sunt vreo 60, domnule administrator. Nu face nimic, le pui și pasta care de unde plăti. Dați-mi, da nață, domnișoară Bela. Bela, Bela, ai fost magnifică. Contesă, scumpă contesă. Închin în sănătatea voastră această cupă de nectar. Conte, Conte, Conte, vă felicit și pe dumneavoastră pentru încântătoarea dumneavoastră soție. Sunt fericită, majestate. Să trăiți, excelență. Domnilor, domnilor, dar această frumusețe așteaptă omagiile dumneavoastră. O aplaudăm călduros, majestate. Domnul, domnul, vă mulțumim pentru aceste domnul, de domnul, domnul, domnul, domnul, domnul, mulțumesc. O să... O să vă de astea. La ele dorințele sunt fiziologice. Vă mulțumesc, contesă, pentru această seară de încântare divină. Nu ești prea zgârcită cu zâmbetele pe care le împrăști în jur, Bela Nu înțeleg ce vrei să spui. Adineori! Când te-ai dus parte cu nebuna de esmeral, roiau pe lângă tine toți ăștia. Iar tu, ca și în acel local, la fel, Bela. Ce local? În acel cabaret în care cântai. Încă așa de ne, ne vede Dumnezeu. și... Crezi că am uitat de noaptea aceea ploioasă când un picolote te-a chemat să te urci în mașina unui bogătaș bătrân? Ești bun? Credeai că am uitat? Credeai că nu mușcă și azi din mine ca un șarpe de Mi Hai. Mi și și ești, și și mi-e și acum ca și... Uite, nai decât să pleci și să mă lași în pace dacă nu-ți plac Ce-ai spus? Ce-ai spus? Și am spus că m-am săturat De la o vreme nu mai te de vorbit cu tine Acum înțeleg că te dreptate am avut în seara aceea când ți-am aruncat buchetul de flori, pe scară și s am spus să pleci, să nu mă mai plictisești. Bela, nu mă scoate din sărite, Bela, nu mă scoate din trecutul în pace. Scoate imediat rochia asta nerușinată de pe tine. lasă-mă. Mihai, lasă-mă. Acum, numai de decât! Pe loc. Domnule, lasă-mă. Am să ți o fac praf. Am să scot eu din mintea acel cabaret abject. Scoate-o de la domnule Mihai, ce înseamnă asta? că cunosc, îmi trecutul tău, văd limpede că ești femeia a mi și să nu te mai văd în viață sămea niciodată, Oi, niciodată. Ai, Dora, ai, Dora, niciodată. Oara tu te cuiel în camera lui și ai grijă să nu pleci de acolo. Te da, rog da, foarte mult, fugă. Era era un cântător. Nu e așa? Un nebun. Iel a atus rochia aia de șenșat și toti l-au rupt. Este privire metalică. Te poți aminti te-ai îndrăgosit el de vinele. Te te uitam. S-a îndrăgositior. S-a îndrăscat furie. Ana Ana, te-ai îndrăgostit de el? Dumneata? Da, era magnific. Chilipirgiu! Asta era, Chilipirgiu! Pierde o vechitură bună de lepădat și capătă un ceasonic nou-nouț. Vrea să scape de trecutul odios al unei femei și o răcapă înainte de păcat. Și dumneata, Mironozițu, ta-ta-ta-ta-ta, cu dumneata vorbesc, domnișoară, Ana. Erai singurul cap sănătos și comite din toba la mucoa asta, zboașă. Metoda asta dă mai mult decât trebuie, doctor Ebalan Unul vrea să-și lungească un picior mai scurt și e și mai lung decât celălalt Uite că la asta nu v-ați așteptat Uite că la asta chiar nu s-au așteptat Ce părere aveți? nu e așa că ipoteza doctorului Bălan a triumfat? Ce mai aveți de spus, domnule administrator?" Îi rămâne de văzut dacă teza lui uh -huh. Italia e aceea care a triumfat." Dar e foarte clar. Acum două săptămâni acest tânăr încerca să se sinucidă că își nu putea trăi fără femeia iubită. Astăzi doar amintirea acestui trecut îl înfurie, iar personalitatea ei ca trecut îl dezgustă. Are o oroare de femeia de atunci." Și nu ar vrea să o mai vadă niciodată. Prin urmare... Prin urmare ce? <laughs> Prin urmare, e momentul să îi se spună. pe domn, îți place această fermecătoare femeie? Află că nici ea nu este insensibilă la flacăra dumitale, cum se spune în termeni poetici. Te împiedică trecutul? Află că acest trecut nici nu există și, propriu zis, nici n-a existat niciodată. Doctoranda Ana Zadu are mai mult decât sora ei, Bela, un caracter de aur și, mai puțin, un trecut odios. Și să ne pregătim de nunta. Bine, dragă. Bine. Te las să meditez la nunta domnișoarei Ana Zado, iar eu mă duc să văd ce fac chefli aceia în frunte cu excelența sa imperială, Ismeraldă. Foarte bine. Da. <laughs> Poate reușesc să-i trimit la culcare cu o țină așa de două zile. Da. Mi se pare că vine. Cine? Ana? A, ah, da, ea da, e. Ai erați? Da. Te așteptam. E furios rău. Cine... Ah, rău? Rău. de tot. Ți-a rupt și fotografia pe care ți-o făcut să smeralda în rochea aceea. Da? Ah, Maria, frumoasă-i asta. Acum ai observat? Ce știi dumneavoastră? Oh. Ascultă-mă, Maria. Cum se numește floarea asta? Regina nopții. Regina nopții. E cea mai frumoasă floare din lume, Maria. Și de ce te bucuri atât? Mă privește. Te-ai de el. L-ai văzut prima dată acum două săptămâni și te-ai amorezat de el. Doctorițele astea care fac pe oamenii de știință. Sunteți niște caragioase. Nu-și pune toată lumea ambiția vieții în seringă și neprubetele cu Wasserman? Ca domnul doctor Bălan, mm, de mm. mare timp de nimic. Da. Sau ca nesuperitul de profesor Omu, care nu are vreme să vadă ci în jurul lui. <gătări> da? Da, da, da, numai decât Auzi, domnule, nici o țigară nu se poate fuma aici în liniște e, Domnișoară Maria da? Pune stocuri mai înalte alte drăguțe Ca să te observe profesorul ne, Ești odios De ce te tot tăchinează? Nu ai suferit Ana Ești fericită că acum nu mai iubește pe Bella? Da, da, da Bine că s-a terminat Mă întreb ce cap o să facă Ascultă, spune-i astă seară Spune că nu ești Bela Bine, dacă zici tu, am să-i spun Cred că va fi nebun de bucurie Eu nu știu cum e el Dar eu sunt fericită, Maria Și la urma urmelor, ce-ți place atât la el? E... Mie, nu mi se pare frumos Cât spune lumea că e Și pe urma, Ana E nebun E nebun rău E nebun? <laughs> nu e așa că e nebun Nebunia asta lui îmi place Furile astea ale lui Tu-ai văzut astea? Are ce amuzant scandal a făcut Azi n-a vrut să ia masa cu noi S-a închis toată ziua în camera lui Mie îmi plac bărbații mai potoliți Vine Bălan cu Mihai să nu ne audă N-aș vrea să ne găsați aici De ce? De ce? În definitiv, spunem, ce ai cu ea? Acum m-am lămurit știu în sfârșit cine e Ce vrei să spui, cum în sfârșit știi cine e, e Mai avem oarecare iluzii Acum s-au deschis definitiv ochii okay. Dar la urma urmelor, ce-i anume? Ce te înfurie acum la ea? Tot, tot, toată fructura Tot trecutul acela odios de cântăreață de varieteu Dar poate că a făcut-o de nevoie În viață nu facem numai ceea ce vrem noi Poate că a fost o oh, Taci, doctore, taci din gură. Cu asemenea gânduri idiote m-am amăgit și eu. <gânt> Credeam că o iubești. Am încercat. Dar înțelegi, o asemenea femeie nu poate fi iubită. E în fiecare dintre noi o sete de, de, de, de ceva mai, mai curat. Gata, s-a sfârșit. Nici o iluzie nu mai poate fi îngăduită. Da. Văd eu că nu mai echip să amânăm povestea. Află, domnule Mihai Stănculescu, că fata asta frumoasă pe care ești furios nu este Bela. Cum nu este Bela? Nu e Bela, pur și simplu. Ce mai ești asta? Ce vrei să spui? Nu e Bela, e Ana, sora ei geamănă, cea mai cinstită fată pe care am cunoscut-o, cea mai harnică medicinistă și cea mai modestă camaradă din toată facultatea de medicină. Nu e Bela? Nu. E Ana, sora ei geamănă. Adică tot ce are bun Bela, minus un trecut odios, cum zici dumneata? Cum? Nu e Bela? Dar ce-a fost asta? Ce e tot ceea ce s-a întâmplat de două săptămâni cu mine? Ascultă-mă, ascultă-mă, ascultă-mă. Ai fost adus aici graf bolnav din cauza ei. Profesorul a vrut să te salveze. Ruptura fusese prea... Prea brutală Rana nu se putea închide Și atunci a făcut o încercare de o îndrăzneală nemaipomenită A rugat pe sora ei, Ana, să joace rolul Belei Așadar, Bela n-a leșinat din cauza mea Nu și-a pierdut personalitatea numai pentru că am fost pe moarte Ce importanță are asta acum? Așadar, ați glumit a fost o farsă ca să te salveze. Când este vorba să fie operat un bolnav Este întrebat el Este întrebată familia Pe mine cine m-a întrebat Ce sunt eu, un, un animal de laborator Să se experimenteze pe mine metode Fără să fiu întrebat fi Ana e un nu trebuie nicio ană, nici un înger Bela Bela au vrut să te omoare în mine Au vrut să te ucidă În gândurile și în iubirea mea Ascultă, Bela Oriunde ești acum la capătul pământului. Și orice ai făptui, dincolo de judecata lor, vreau să aud strigătul meu. Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc! Stai! Stai! Stai! Unde fuci? Stai! Totul! Hai! Stai! Da? Poftește aici pe doctorul Bălan și pe domnișoara Ana Zadu. Domnule profesor, nu știm unde este domnișoara doctor Ana Zadu. Cum nu știți unde Nu, nu, nu știm. Am căutat-o toată noaptea. Și eu și doctorul Bălan și domnișoara Maria. Când a aflat da. ce scandal a făcut arhitectul, acela a dispărut deodată. Haidea, uitați-vă că vine doctorul Bălan. Ce este, doctorul Bălan? Unde e domnișoara Ana Zadu? Domnule profesor, am căutat-o pretutindeni, Cu neputință de găsit. Nu știu. Nu știu, o fi pe la București, o fi undeva în pădure. Dar ce mai ieși asta? Ce se întâmplă aici? Domnule profesor, aseară când a văzut ce scandal a făcut Mihai aflând că ea nu e Bela, a dispărut fără veste dintre noi. Iar când ne-am dat seama, n-am mai găsit-o nimeni. Am căutat-o toată noaptea, prin parc, prin apropiere... Scute, balanță, nu se fi întâmplat pe o la La ăsta, Ana, e cea mai bună ereva mea. Avem o mare răspundere pare că experiența asta nu trebuie făcută. Trebuie să o găsiți neapărat. Trimite pe cineva, infirmieri, să mă țineți la carne. Da, da, vom face tot ce e posibil, domnul profesor. Tot ce e posibil. Unde ai dat de ea, domnișoară Maria? Era pe o bancă dinspre partea golfului Toată noaptea stătuse acolo Am găsit-o în zori Era fric și am adus un halat De-abia am convins-o să fie aici Domnișoara Ana da. domnișoara Ana, cum poți să iei în serios asemenea întâmplare? Vă rog, nu mai vorbiți intră, intră, domnul administrator Gureu Uite-o pe domnișoara Ana Zal a apărut Ăla s-a baricadat în cameră, asta îi ține hangul aici. <laughs> uite, asta e medicina dumneavoastră. Ați reușit să faceți dintr-un nebun doi, ca la mulțirile prin șizii parita. De unde se poate prevedea că o medicinistă se poate îndrăgosti în halul ăsta de pacientul ei? Da, uite că așa a apărut. Ce s-a mai întâmplat, domnule Mihai? Aș dori să plec imediat de aici. Spuneți, vă rog, să-mi facă socoteala. Vă rog. Domnule administrator și dumneata Maria, da. vă propun să-i lăsăm pe din Cred că au să-și vorbească. Nu sunteți de părere? Da, De ce ai făcut asta, domnișoare? Dacă ți-ar spune, poate că nici nu mai înțelegi. Mm -hmm. Vrei să înțeleg că am fost victima unei glume, a unei experiențe? Că am fost un cobai pentru dumneavoastră? Pentru doctorul Balan, poate și pentru profesorul omul? Poate pentru ei, da. Pentru mine însă nu. Atunci de ce gluma asta? Dacă nu sunt îngăduite experiențele asupra trupului omenesc. Cu ce drept poate fi secționat un suflet omenește? Nu știu de ce au făcut-o. Dar. Nu știu nici dacă ai putea să mă înțelegi, Dumneata, pe mine. Îmi dau toată silința, dar nu pricep nimic. Pentru că te iubeam. Mă iubeai? Dumneata, pe mine? Dar nici nu știai că există. De ce ești atât de sigur? De unde să mă cunoști? Zici că nici nu venea pe la suroadumitare. Nu e chiar atât de adevărat. Cred că nu te-am văzut pe acolo. Iuda. Și de multe ori aș fi dorit să fiu față în față cu dumneata și să-ți spun numai atât. Ești nebun. Nu vezi că-și bate joc de dumneata femeia asta? Înțelegi? Înțelegi de ce, de ce am primit să joc rolul ei? Ei vreau să te vindece de Bela și asta vroiam și eu, din de toată ce... inima. De ce ai primit? Ce fericit am fost ieri seară când mă certai pentru trecutul meu. Când îmi urlai dezgustul tău pentru acest trecut. Ah, te întreb acum. Înțelegi? Înțelegi, domnule Stănculescu, Mihai Stănculescu... Domnul nu avei totuși dreptul să faci ceea ce ai făcut? Nu aveai dreptul să transformăm în teatru o suferință reală? Bună ziua! Mihai! Mihai! Nu! Nu! Nu se poate să... Ana! Ana, suferi într-adevăr? Ești de copil copilăroasă? În... Nu, domnule profesor. Mă gândeam. E altceva. Piață, de ce ești tristă? Mă gândesc că s-ar fi putut să fie altfel. E așa de trist că nu poate să fie frumusețea adevărată pe lume. Să vrem, le ai cunoscut mai demult. Vă vedeați și în vremea aceea? Ei, In... l-a cunoscut mai întâi sora mea la... Teatul acela de varietăți. Asta a fost nenorocirea. Nu, nu. Asta a căutat el. Asta a vrut. Asta i-a plăcut. Teatrul acela, luxul de acolo. Femeia dorită de o sală întreagă, multiplicată de oglindă, măsurată și dezbrăcată de toate privirile. Cine știe, poate că nu a avut prilejul să te cunoască. Ești o specie care apare numai în singură Chiar dacă m-ar fi văzut, nici n-ar fi observat. El era fascinat. Păi, Bela. Ușoara, plângi. Cum e cu putință? Domnule profesor, faceți vă, vă și dumneavoastră că n-ați observat. E, e ceva stupidie. e. peste puterile mele. Bărbații sunt idioți câteodată. Nu observă decât femeile descoperite de alții. Nu eu certam pe mea că se poartă atât de rău cu el... Dar de, de mine ești o proastă, habar tu nu cunoști bărbați. Îl iubești mult, Ana? Iar zi-mă că așa. Da. Am nutrit multă vreme înădejdea stupidă. că dacă mă va cunoaște, mă va prefera pe mine. Ușor, Ana, dar cum poate să iubească un om serios? nu nimic am. Bine că știu un sfârșit. Bine că am înțeles... Că nu mai poate fi îndoială. Acum e limpede. Nu, nu, să l prostește. Am să-i vorbesc eu. Vă rog, domnule profesor. Nu, nu, nu asta nu. Nu, s-a sfârșit. Acum, acum eu sunt disgustată și nu le plac bărbaților mâinile mele pentru că miros iod Vor parfumuri tari. Ah, am să le plătesc eu. Put la cuestiva ce? Hai, ai fi cu minte, nu știu bucumată, cum să-i vorbesc chiar zi. Poftim. Poftim intrați. Ce e cu băiatul acela documentar. Ce sunt camera lui furios? Cum îi vorbesc urle indignat. Să-mi se îmbolnăvească, iar. Da, du vă la el, domnul profesor. Vă rog explicați. Da să-mi pace, domne, să nu mai are nici pe dracu. Face pe nebun. Mi-a spus că pleacă să plece sănătos. Veți băi asta, îi sticlesc ochii în cap și trântește pe jos tot și cade bărână, în mână. Gură are dreptate. Nu mai este un caz grav. Socul periculos s a trecut. Dacă e furios și strigă, înseamnă că s-a vindecat de psiastă. Tenie. Eu te-aș felicitat pentru reușita, a numitare, doctore Dar îmi pare rău de fata asta Experiența asta a zăpăcit rău. Dacă a căzut peste un astfel de idiot Și mie mie mi de redobiată Ah, dezgustător lucru e dragoste asta Cum o îndopitocește pe om, domnule? Bate în lem, bate în lem, doctore Să nu te vedem mâine, poi mâine... Nu, nu, nu, spectacolul e prea ridicol Niciodată! Ah, iată pe Da, poftim, poftim, tine, domn arhitect. Da, lăsați lasă mă singur, el, vă rog. Arhitect. Am eu vorbă cu domnul acesta. Da, bun. Ia loc, domnule Stănculescu. Mm -hmm. no? Atunci, noi am plecat, domnule profesor. Da, Te rog, ia loc, <coughs> Uite, fac apel la judecată alimentară de, de om de știință, că vrei, <coughs> pentru că am de zile ai studiat, ai crezut în ceea ce avei de cercetat, de făcut. <coughs> Suntem datori cu o anumită loialitate în comportare. Într-o lume haotică, fără niciun sens și plină de lucruri hidoase, ne rămâne ca o supremă frumusețe mândria de a impune legea gândirii noastre. Cant a cerut cu nemărginit orgoliu să-i se pune pe mormânt mențiunea celor două mari minuni ale existenței: cerul înstelat de mea, legea morală în mine. Trebuie să facem, domnule Stăncurescu, să, să bire noi. Legea aceasta a binelui, a frumuseții, a adevărului Domnule profesor, ce pot să fac? Ce pot să Uite, fac? Sunt în fața de unii două femei identice ca fizic Atât cât pot să fie două suror gemene Una, o destrăbărată Iubitoare de plăceri și de lux Care te disprețuiește, care te-a umilit Și care, în definitiv, fuge de dumneata Cealaltă, o ființă plină de curaj Devotată Care și-a sacrificat viața pentru alții Care urăște compromisurile și echivocurile care te iubește, ești dator să alegi și ești dator să alegi cinstit. Ei bine, domnule profesor, am ales. O vreau pe aceea care într-o zi de aprilie m-a purtat cu ea prin 20 de magazine, ca să-i țin pachetele. Pentru că după amiaza aceea am fost mai fericit ca niciodată în viața mea. Dacă sunteți numai om de știință, știu bine că nu o să înțelegeți acest lucru, domnule profesor l înțelegem să poate, dacă ați fi și dumneavoastră îndrăgostit. Totuși, nu sunt. Ei bine, poate să fie harnică, devotată, loială, domnișoara Ana, dar eu o vreau pe necredincioasă aceea care mă ținea un ceas singur în vestibul până se îmbrăca. O vreau pe femeia aceea care mă mințea cu nerușinare. Pe aceea o vreau, că ce fericirea și nefericirea vieții mele. Cum? Pe aceea o dorești? Domnișoara Ana, cine s a dat voie să intre aici? De când ești? Eram în anticameră și ușa era întredeschisă, fără să vreau, am auzit convorbirea dumneavoastră. Ce da, pus? Pe ea o vrei, deci, domnule Mihai Stempulescu? Pe aceea care ți-a aruncat buchetul pe scara și care ți-a tândit ușa în față? Pe aceea o vrei? Pe ea, pe ea, pe ea o vreau! Pe cea care a spus servitoare să te îmbrâncească pe scara dacă mai îndrăznești să mai dite acolo. Pe aceea o vreau! Foarte bine! O bea pe aceea. Domnule Ana. Da, pe aceea o bea Pe aceea pe care o dorești! Bine, dar. Dânsa nu e. Dacă pe aceea o dorești, o bea de de ce ți scos halatul? Nu te-am văzut niciodată îmbrăcat așa. Sur de bela, mă domnesc, ai sunt toți câți te iubesc. Sur de bela, de ce? Ia cânte cu Zematec, bela! Amisarana, ce glumă e asta? Cânte cu a... e bela, măsuit, bela! Ce vrei să spui? Nu poate să fie Bela, e domnișoara Ana Zadu. Nu, nu, și ești Bela. Te arde dorul de-a iubi, luna te surâsul, dar... e totul Ana Zadar. Sunt Ana Bela. Ești Bela, Bela, căreia îi un cam flori din sală care-mi surâdea numai mie. Naivi de la mese, dau că lor le surâde. Ești Bela. Sunt Ana Bela. Numea care m-a primit în salonul ei cu un cățel în braț? Nu nu e cu putință, nu. Sunt Ana Bela. Tu ești, tu ești aceea. Acum știu, mi-ai dorit o noapte întreagă, bogată ca o rodie. Singura noapte a vieții mele. Tu ești Bela! Sunt Anabela! Dumnezeu ești aceea din pricina căreia tânărul acesta și-a tras un glon în piept? Sunt Anabela! Privirea asta o știu ca dintr-o altă lume. Nimic între cer și pământ nu poate fi asemenație. Bela! Nu e altă femeie în lume. Bela! Sunt Anabela! Ești... Bela. Nu! Nu! Nu! Dumnezeu ești doctorul sa devotată, care a salvat oameni de la moarte. Nu e cu putință să fii Bela! Sunt Anabela! Ana sunt Ana Bela. Sunt Ana Bella, Sunt Ana Bella. de Bela mă-rdomnesc Aici sunt toți când te iubesc sure de Bela de ce plângi Când ai de ochii lor netâni ai vrut să știi cei dragostea, ce-i pus pe masă inima, dar jocul lor e măsluit. De aripi ei dau zefu. Zhnatec te, -au -te cântecul și, te arde dorul de a iubi, luna te-a zîrîsul dar e totul anat. În sadar. Ați ascultat scenariul Iată femeia pe care o iubesc. Adaptarea radiofonică după piesa lui Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea. Profesor-doctor Omul Radu Beligan, artist al poporului. Anabela, Gina Patricii. Mihai Stănculescu, Emil Hosu. Dr. Valeriu Bălan, Ion Marinescu, Alexandru Goreu, Toma Caragiu, Bunica, Vali Voiculescu Pepino, Esmeralda, Ileana Stana Ionescu, Sora Maria, Lucia Mara, Dora, Ioana Caseti, În alte roluri, Paul Nadolski, Dana Cosma, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu, Cântecul zănatic de Timuș Alexandrescu, La pian, Gelu Solomonescu, Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Ion Mihailescu. Regia artistică Cristian Munteanu.